Capitolul 5. Pe cel bătrân să nu-l înfrunți, ci să-l îndemni ca pe un părinte, pe cei tineri ca pe frați, pe femeile bătrâne îndeamnăle ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe surori în toată curăția, pe văduve cinstește-le, dar pe cele cu adevărat văduve, dacă vreo văduvă are copii sau nepoți aceștia să se învețe să cinstească mai întâi casa lor și să dea răsplătire părinților, pentru că lucrul acesta este bun și primit înaintea lui Dumnezeu, ceea cu adevărat văduvă și rămasă singură are nădejdea în Dumnezeu și stăruiește în cereri și rugăciuni noaptea și ziua, iar cea care trăiește în desfătări, deși vie, e moartă. Și aceasta poruncește-le ca ele să fie fără de prihană, dacă însă cineva nu poartă grijă de ei săi și mai ales de cașnicii săi, S-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios să fie înscrisă între văduve cea care nu are mai puțin de 60 de ani și a fost femeia unui singur bărbat, dacă are mărturie de fapte bune, dacă a crescut copiii, dacă a fost primitoare de străini, dacă a spălat picioarele sfinților, dacă a venit în ajutorul celor strânturați, dacă s-a ținut stăruitor de tot ce este lucru bun, iar de văduvele tine referește-te, Căci atunci când poftele le îndepărtează de Hristos, vor să se mărite și își agonisesc o sândă, fiindcă și-au călcat credința cea din tâi. dar în același timp se învață să fie leneșe cu rând casele și nu numai leneșe, ci și curalive și scoditoare grăințele ce nu se cuvin. Vreau, deci, ca văduvele tinere să se mărite, să aibă copii, să-și vadă de case și să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară. Căciunele s-au și abătut ca să se ducă după satana. Dacă vreun credincios sau vreo credincioasă are în casă văduve, să aibă grija lor ca biserica să nu fie împovărată și să poată ajuta pe cele cu adevărat văduve. Preoții care își țin bine dregătoria să se învrădnicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc cu cuvântul și cu învățătura, pentru că Scriptura zice să nu leși gura care trăiește, și vrednic este lucrătorul de plata sa, pără împotriva preotului să nu primești, fără numai de la doi sau trei martori, pe cei ce păcătuiesc mustrei de față cu toți, ca și ceilalți să aibă teamă. Te îndemn stăruitor înaintea lui Dumnezeu, și a lui Iisus Hristos și a îngerilor aleși ca să păzește acestea, fără la o hotărâre dinainte, nefăcând nimic cu părtinire. Nu-ți pune mâinile de grabă pe nimeni, nici nu te face părtași la păcatele altora. Păstrează-te curat, de acum nu bea numai apă, ci folosește puțin vin pentru stomacul tău și pentru desele tale slăbiciuni. Păcatele unor oameni sunt vădite, mergând înaintea lor la judecată ale altora însă vin în urma lor. Tot așa și faptele cele bune sunt vădite și cele ce sunt altfel nu se pot ascunde.